Ja fa un any de la sentència al Tribunal Constitucional que va confirmar de manera definitiva el procés de recentralització i regressió del desenvolupament del procés autonòmic a l'estat espanyol. El 10 de juliol de l'any passat al poble català vam reivindicar la dignitat de la nació catalana, el dret al seu autogovern, el dret a decidir, que va ser refrendat per referèndum. Les conseqüències d'aquella sentència política per un tribunal deslegitimat i parcial es fan notar. Avui, novament, veiem com es segueix posant en qüestió el model d'immersió lingüística al nostre sistema educatiu, intentant imposar qüestions que no són una problemàtica real en el nostre país i únicament busquen erosionar el model de convivència i la societat catalana. i és que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 La darrera mostra estat que després d'anys de rebutjar la reforma de la Constitució per adequar-la als temps presents, amb el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, per exemple, però també amb la millora dels drets socials, els dos grans partits espanyols han reformat la Constitució de l'any 78, prescindint de les comunitats autònomes, de la ciutadania i només seguint el dictat dels mercats. I és que aquesta reforma constitucional presenta tres trets principals que ens poden ajudar a definir la política d'avui en dia. S'introdueixen a la Constitució principis econòmics neoliberals, es polititza la Constitució i s'esclou una part important ideològica. Es fan constitucionals les receptes per afrontar la crisi dels mateixos que ens han conduït a aquesta crisi, fent recaure els costos en la ciutadania i no sobre els seus causants. No s'han respectat les competències de les comunitats autònomes ni s'ha respectat el procediment legalment exigit, impedint un debat parlamentari. I finalment, no s'ha complert un mandat constitucional que exigeix un referèndum vinculant on la ciutadania pugui validar o no la reforma. La reforma de la Constitució no ha estat possible quan l'ha reclamat el poble català i, en canvi, s'ha realitzat en 15 dies quan ho han reclamat els mercats. Quina sobirania popular és aquesta? Quina democràcia és aquesta? És que tenim una democràcia en crisi, un sistema polític que té els mercats en comptes de la població i on d'amagat també s'intenta recentralitzar l'Estat amb excuses econòmiques. La crisi financera s'està fent servir com a excusa per retallar drets socials però també drets nacionals. Davant d'aquesta situació, en un dia com avui, a la nostra Diada Nacional, reclamem que aquesta no és la societat que volem, no és la Catalunya que volem. Volem un país respectat en el seu autogovern, la seva cultura i la seva llengua, però també una Catalunya democràtica, avançada econòmicament, social i ambiental. Una societat solidària que garanteixi la cohesió social i els serveis públics bàsics per a tothom. No volem una societat dual, ni lingüística ni social. La nació catalana només s'enfortirà si la nostra societat és inclusiva, si garantim la convivència i la qualitat de vida, la feina, l'educació, la salut, el medi ambient. Davant de la propera comtesa electoral, el dia 20 de novembre, els partits catalans i la societat catalana hem de ser ferms i beligerants amb les posicions excloents i de regressió vers el nostre país. I ho fem reclamant més i millor democràcia que la política estigui al servei del benestar dels ciutadans. Així farem del nostre un país lliure en un món més just i solidari. Moltes gràcies.